Alam al-rijali, unna'u al-hayati Aqmarul laadi, manarul hudati Alam al-rijali, unna'u al-hayati Aqmarul laadi, manarul hudati Obu audio is done in the beginning of the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 وخلى المناما جرى العمر يمضي وراما الحمد لله اخهده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور ينكسنا ومن تيئات أعمالنا أن الله فهو المهتد ومن يبدل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ونبيه وصفيه من خلقه وخليله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونفح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتاه اليقين اللهم اجزهي عنا خير ما دزيت نبيناً أمته ورسولناً دعوته ورسالته وصل اللهم وزيد وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وإتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وستنى بسنته واختفى اثره إلى يوم الدين أما بعد نشأل في نشأل في دعوان تفرشل سمو بغلالة عبدسة إلي سوائسة صلى الله عليه وسلم عبدسة بغلالة عبدسة Poglavi, znači o uzimanju abdesta i o nekim propisima. Tu je ostalo još mnogo pitanja o kojima smo mogli govoriti i puno i znači o puno fikskih nijanskih zastavljati, no međutim, da ne bismo oduđili suviše zadovoljice naspetoni što, što se spomenuo što se tiče uzimanja abdesta, a ostalo možemo znači to pitanja i odgovore eventualno znači neasocije pojasniti. U protivno bi sigurno mogli ostati još par predavanja da se pričamo samo o nijansama oko koji su danas islamski pravnici. No međutim, Šeik al da je spomenuo ono što je najbitnije, pa što se sada došlo do pogleda da ova kabul u stvari koje kvare abdest stvari koje je kvare abdes prva stvar koja je kvare abdes jeste izlazak nečistoće znači nakon obavljene male ili velike nužde da to su dokazu riječi Allaha Tebarake o Tala ta e uđa e minkum minel vaid ili ako se neko od vas vrati znači lako nabavljene prirodne potrebe. i Islamski učenjaci su složni da obavljanje male ili velike fiziološke potrebe kvari abdes. Razilaze se ako nešto od nečistoće iziđe na drugi način. Naprimjer da čovjek ima ranu ili otvor, kao što je nekad bilo u džihadu, da čovjeka naprimjer udari sabljom pa da izlazi voda kroz Znači iz mokrećnog mjehora na pole. To nije prirodni način izvasta čega. Znači stoće iz tijela. Kao što se spore kada vi čovjek uzeo nešto od hranjivih stvari putem impuzije, na primjer, za post. Da li to hvari post ili ne hvari post? Tu se spore. Kažu to nije ušlo na propisan ili na prirodan način, nego ušlo sa strane. A to što je ušlo sa strane, to nema polje nikako ne je ushrjed. I ako istavno da to šta? Kvari, i stvarno je da kvari. Sami ljudi im kažemo posti ispod. Tako je dole posti ispod. Ako izlije znači da jedan od dva otvora to kvari, no međutim ako vidiš na spore mi ne hapsa način, to je jeli, ovaj da upitno ili tu posti razloženje. Pa na primjer, ova kesa danas što ima, znači koja se stavi pa da izlazimo otpad i tako dalje, znači to bi posto, to se poste ispod nedisavskim a što se tiče da znači, se na dva otvora, i stvarno je da da to kvari abdest isto tako izlazat is djetra iz čovjekovog tijela zbog riječi potanika sallallahu alaihi wa sallame la yakbelu allahu salata ahadikum iza ahadete htta jetavob Allah ne prima namaz nekoga od vas kada izgubi abdest dok se ne abdesti hades ovdje kada se desi znači mora se ponovo obdesiti. I ja su sa hadisom, kod i kod drugih, kada je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan, počeli čovjek, ako osjeti nešto u stomaku, prekinuti namaz, pa izići, kaže neće dok ne osjeti miris ili ne čuje zvuk. Pa znači to nam ukazuje da izlazak vjetra iz čovjekovog govonizma kvari abdes i pokoji stari nema razreženje ni distancih učinjatcima, promijenilo se samo zato što su one znači tako pomenuto fiksnih nigra u protivnom nema oko nje vezivanja. Druga stvar koja kvari, a des češće izazak a ferme iz čovjeka tijela ili mezija ili vodija. Nema razreženja među istanskim učinjatcima da ove par pare po pare kvare, kvare abdes A posto, to je druga stvar. Posto je druga stvar. I menija nekad kvari, nekad ne kvari. Ako je u snu čovjek polucirao, neće pokvariti. Ako je on izazvao to, ovim malim načinom polućini samskog učenjaka, osim ljubom hazma i nekih samvremih učenjaka hoće. A što piše menija i vedi ja to neće pokvariti. Ali ja, da bih palit, Allahu anhu je kazao bio sam kažel čovjek koji je imao puno problema sa mezijem hoće mi kazati kakva je razlika iz mezija i godija ko joj zna? 1, 2 ko joj zna? 3, 4 dobro, znači imamo jednu skupinu koja ja zna 3 to je to je sam što je znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači, znači da Ja sam rekao između Evidija i Azija. Kakva je razlika? Niko spomijali? Tern. Nego ove dvije su druge koje izvene. Pet. Dobro? Prilikom na na na na na na obavljanja napor na obavljene nužde. Znači, prilikom napor na obavljene nužde izlazi u obliku kapi izlazi u obliku kapi izlazi u obliku kapi lepljiva, a to je e, mezi više tečna, ali isto tako je lepljiva. Za razliku jednosperne i spomenuli smo razliku znutih staka. kaže Ali, a radijallahu anu, bio sam čovjek imao prvpuno problema sa nezijem, pa sam poslao el-Mikdada ibnul Eswada el-Mikdada ibnul Eswada da pita poslanika sa osreme o tome pa je rekao te vodba uoksil večerak, neka abdesti i neka opere ili abdesti operi svoje sidne mjeste pa vidimo Ali, a radijallahu anu, vidimo ovaj edad, nije htio pitati poslanika sa osreme kao punca na omen mjeste, da pita o tome Ovo nam ukazuje, znači, ovo je terbija, ovo je Ovaj hadis nije samo fikski hadis. Ovo je odgojni hadis. Koji tebe odgaja kako ćeš se ponašati za svojim puncem i da ne pričaš, jer ti on on, za tvojga babe, dolazi čovjek koga tebaš poštivati. Pa znači, pred njim da ne pričaš stvari koje bi njega je dijetila. Jer znači se o njegovom djetetu, pa ti on na te stvari ne, vodi, ne voli da sluša. Tako da čovjek, znači, ovo mora obdijeti kore, znači, Da puncem, da ne priča one stvari koje bi njega mogla izvijeti ili stvari koje se tiču intime, da najmanje o tome razgomaju. Da najmanje u tome razgomaju. Kaže, a što ti se tiče mezdi vodi ovodija, propis je jedan. Kod islamski učenjaka one razlikuju, znači da se ne kupati od toga, već treba samo abditi. Kaže Ibn Abbas radijallahu anu predaj koju drži bejhjake koja je ispravna, Kaže, od meni ja čovjek mora kupati, to je od sperme, a kaže, od vodija i od mezija. Kaže, samo se treba abdestiti. Kako se abdestili za nama? Oprati, znači, sidno mjesto i abdestiti. Oprati sidno mjesto, nešto vam to ukazuje? Ko za nekdje Pa što? Znači, je i da je sve sve sve malo mjesto. Ovo je drugo hoće, ne? Ne, nečisto. Dok je naredio znači pranje, nečisto. Onaj ko je iskušan sa problemom stalnovizazka mokraće iz tijela koje se zove Selesolbeun ili stalnovizazka odija, njemu je dovoljno znači na početku namaza da očisti tijelo i odjeći nakon toga da abdesti može za vrijeme tog namaskog vremena da čini sve što čini čovjek koji je znači u potpuno normalnom jelistanju što se toga tiče znači nije koji nije bolestan pitanje je znači ovoga kao pitanje žene koja je u stihavu treća stvar koja kvari abdes a oko koje postoji raziloženje među ma učenja smo ovo sve da se što se spomenuo nema raziloženja znači mala velika nužda meni uodi vodi to nema raziloženja plus uglavnom učenjaci božni dok kod ove stvari sreće ima, a to je spavanje spavanje i ovdje pitanju imamo osam mišljenja osam mišljenja nemojte se čuti, imamo po nekim pitanjima imamo više sad u Ramazanu imate pitanje noći a tako, kadr, elektron kadr po tom pitanju, po 2 sami učenjaka imate preko 40 mišljenja koje je spomijednila u monzemi. Svako mišljenje ima argumente i svaki učenjak brani svoj stav. Pa tako znači i sam slučaj sporeka s različno na više mišljenja. Prvo mišljenje jeste da stavanje nekvari abdestopćem nikam. Nekvari abdestopćem. Ovo je stav jednog vjela sahaba Ibnu Umar, Ibnu Musa Basharja Ibnu Saida Al-Qudrija Prost Saida Ibnu Jubeira On je tabiin Mekhula Abideta Salmanija Rauzaje I drugi Dukazuju to Hadisom Koga bilože Bukhari i Muslim U kom je stojde Anas Ibnu Malik rekao Pročen je i kanec za namaz apostoanik sa osnovim je bio, kaže, u jednom uglu i pričao tiho sa jednim čovjekom. I nije sada za ono ikameta koji je proučen, nego je dalje pričao. Jer u stvari imam je odgovoran da će zašto? Za? i za ikameta. A mu jezin je odgovoran za ezan. I mu jezin ne može proučiti i ikamet prije nošto mu da, imam zeleno svijet. Ne može. Njegovo je da uči ezan. S otim imam, nema ništa. Ali kad dođe vrijeme i ikameta, Poslanik Sosanem kaže u Hadisu Kad se provučili kamet A vidite kaže mene da nisam izišao Nemojte uspjeti Nemojte uspjeti na namaz da ima imama Morate imam čekati Ako za znači Ako se zna da imam tu Ako imam odsutan to je druga stvar Pa je odgovora znači Pa kaže po poslani, Poslanik Sosanem nije sada zvao Nego i dalje je pričao sa tim čovjekom Kaže tako da su ljudi počeli spavati Pa je kaže onda došao i planio im namaz Što ukazuje da Spavanje šta ne kvari jer spomenutno hadisu da nisu obdestili nije, je spomenutno da se obdestili nije, znači hadis postoji mogućnost da bude argument a oni koji ga neće mogu pregovorit praziti, možda se obdestili otkud znaš tu hadisu, nije spomenut kad tade prenosi kaže, čuo sam mene se uvrmane kada je rekao ashabi poslanika pa ovo je drugi hadis, koga biloži muslim, mislim, sahibu, terni mi Kaže ashabi, pa sami, pa sami potom su panjali, i nisu abdestili. Fa je nekao raviya, jesu ti to čud, anisa, i takatadu, kaže, i wallahi, i wallahi, jesu tako mi allaha, potom čud, anisa, i brumani. Hadis, dirži muslim. Što kaže ashabi spavali, i nisu šta? Abdestili, i uselvi na namaz. Što kaže da stavanje šta ne kvari Ne kvarija U drugom hadisu kaže čekali su na mazda U drugoj verziji Pa su se ustavali ili Uhotla ih Uhotio san Pa su kaže ono timali sa svojim glavama Zatkača ih zastepak tima glavom Znači kaže tako ih je hatao san Pa su Simali sa svojim glavama Tako da to prevedem pa su ustajali na namaz pa su na namaz nije spominu da nisu abdesilno međutim a summa je kumunaju ili svala potom su ustajali na namaz možda bi se iz poljašnjeg začina mogli zatružiti da nisu šta <coughs> abdesilno yes. I, i četvrti dokaz kod mojte skupine učenjaka ka kažu hadis ibn Abbasa koga bilo že Buhara je muslim kaže boravio je sa osam ili jasno kaže boravio kod moje setke mejmune Pa sam kaže, došao sam hodnje ili poslanik, pa sam kaže, stavao pa je ustajao. Ćuo sam, kaže, hrkanje njegovoj, stavanje pa je ustajao. I izlazi ona na mancu. A u predaj drugoj, kaže, nije abdestio. Što kaže da, san šta? Ne kvari abdestio. Neki učenjaci kažu, koji ne prihvataju ovo mišljenje, kažu da je ovo posebno za koga za poslanika zato što njegov stan razlikuje se od našeg sna stan poslanika sa od stan se razlikuje od našeg sna sad pa to je izričito eksplisitno znači vrijedi za njega sallallahu alaih srme i ne vrijedi za druge ne za druge ljude drugo mišljenje je da stan kvari adres općenito da stan općenito kvari znači potpuno suprotno mišljenje prvo i ovo je neprve razlukovi učenjati između كان هذا استاد دوجي كافي كذا года اي فان كاجو خاري و ابو هريره يقوله ابن زبيره ابي حسن البصري ابن مسيبه زهري المزنيه ابن المزره ابن حزمه فياض البرقع شيخ شيخ هذا هو ذكرت حديثه قونه ابن عساله كاجي Allahu posljednik sa osnovno nam navedio kada bi bili na putu da potiremo tri dana i tri noći po našim mestoma i da ih ne skidamo ste, da ih neskidamo ne zbog male niti zbog velike prirodne potrebe niti zbog spavanja već da ih skidamo zbog ženabe hoće mi kazati kako on koriste ovaj hadis kao dobro pronaću hadis kaže Satvan ibn Asal As sadi Allahu Anhu Naredio nam je poslanik Salafaname, kad smo bili na putu, ovaj hadis izvježe Budavu i drugi sa dobrim lancem prenosivaca. Naredio je poslanik Salafaname, kad smo bili na putu, da ne skidamo mjeste, tri dana i tri noći. Da ih ne skidamo zbog male po sebe, niti zbog velike, niti zbog spavanja, već da ih skidamo zbog dženavika. Kako ova skupina učenjaka dokazuje ovim hadisom, da sam kvar javljese? Od sva tri suča koja se su zmano. U znači u tri slučaja spovezao je šta malu nuždu, veliku nuždu i pavanje a kada se radi o dženabetu onda je rekao moja sin čarapa se može kupati preko čarapa može, je ali sad će ostaviti čarapa tada. u faktom slučaju znači spomenuo je tri slučaja kada treba kada se može šta potrati po ne samo nakon izgubljeno, obavljena nužda mala i velika ili san 83 znači se Pa, čega ne, da beton da san nije akvarij obdes. Kakak bi mi to bio spomeno s nama ovdje? Da bio Ne bi. Kako može što se spominja san koji ne kvarja obdes sa obalanjem male neke nužde koji kvarja obdes. Šta trapi? Pa znači hajde se ja argument da da san kvari kvarji obdes option. Po drugaj predaj u hadisu Krabriže Buda od Ibrumađe stoji, da je poslani kao sam rekao kaže oko je čuvar stražnje gdjela tijela pa kada oko zaspe kaže nekač čovjek što ukazuje šta da sam kvari a međutim ovo hadis je daj nije vrednost hadis je slav hadis preći dokaze hadis aiše Možete biti da zapamtite šta je jače mišljenje. Da ima mišljenja je jače mišljenje. Međutim, tada su oni argumente da vidite kako su islam znači, uzimali dokaze, znači, argumene, da je islam sklučani, da nisu govorili po svojoj hali. Kako mu se da priča, nego je pričao je po argumentu. I ono što ima dokaza, pa je u svakom slučaju znači bio nagrađan. Kada i saviše, kome poslanih za vam kaže, kada neko od vas Ka se uspava ili kad ga uhati ne, ovaj, san pospanost a on u namazu znači ostaje u namazu da polako da, već, da je pospan kaže poslanik sa osanime neka prekine namaz ili neka završi sa namazom i neka se odmori dok od njega ne ode znači ta pospanost kaže možda čovjek kada <gled> je pospan u namazu da želi da traži oprosta pa dovi protiv sebe dovi protiv sebe Te je, subunac sehuk sebe proklinje ili sebe ovaj vrijeđa ili, za ovom govori stvari koje nisu strane ja sam čovjeka na sabahu vidio došao je jedan imar na sabah bio je pospan hafiz je Kur'ana podužaj je malo učio na sabahu pa ga san i kada je došao do ova šafije na sabahu I diga u ruke i kaže Gospodaru moj pomozi zalimene pravedike. Pomozi gospodaru moj. Pa samo da natrgne se glavom. Kaže gospodar moj uništini. Gospodaru moj, uništi. moj. priječita. Čovjek znači pan i hoće da dobi dobro i onda šta učini? Dobi po zlupu, po šavu. Tako da braća šarijat nije obceretio čovjeka. Preko njegov izmogući. Zato kažu neki učenaci da nije osuneta da čovjek vanja cijelu noć. I nema jedne predaje ostin jedne kod imama ne saju usuneno, da je poslanik 8, i to predaj iz kojim se može zaključiti nije jasna, nego može se zaključiti da je lahom poslanik, kao sam samio šta tijelu noć upotivno sve predaj ukazuju da je jedan dio noć ostavio šta za odmor, iako je on bio sigurno u tome najžešći, naj, najveći mučtehit bio što stipe i badeta ali znači a, a od čovjeka se ne traži da čini ono što nije njegovim mogućnostima Pa kaže ovdje da ne bi čovjek doje poti sebe. Na ostolu ovova hadisa imam Buharija u svome sahihu dokazivao da san kvari abdes. Ja ću hadis. Kaže poslanik zalsanom kad neko od vas osti da je pospan u namazu neka se odmori do od njega ne ode taj san. Jer čovjek kaže može klanjati pa biti pospan i ne... Želi da sebi čini isti kvar, pa propinje sam sebe ili vrijedja sam sebe. Je li ovaj hadim dokaz da sam kvarijan? Mm. Ne vidiš. I Mam Buharija kaže da kvari. Mam Buharija kaže sve sahihu, kaže poglavlje, obave za uzimanje, ablesoste. Odes kaže Salier kod seksedni. Nije da prekine namaz, zato što sam ja prevodio nešto neko da prekine namaz, onda kreće odmoriti. Zato ne može da se radi sada u redu kod. Ulede taj je brat ispravan, Imam Buhari na po njemu, no vüdu iza isti hadis, ta ne vidi se jasno da sam kvari od njegovim se hoće ukazati. Kad je kazao da prekine namaz, zašto prekida namaz? Zato što sam kvari abde ili zato što ne mogo sam sebe da proklinje da vrjeđa znašto? No, no. Zato što je rečeno? Zato no, no, što je rečeno? te je sudebu nescehu pa sam sebe proklinje pa je ovdje razlog pretiranja namaza ili za ustavljanje od namaza šta? Da čovjek ne vrjeđa sam Kori a, jesubu, sebe jesubu, arabs, je sudebu, sebe je sudebu, u arabskom je vrjeđanje u mnogo slučajama znači, možda znači psovanje, mnogite periodi naše Jezus znači, kaže psovanje, naođutim, nije samo psovanje. Kad kada je, je čovjeku, na primjer, da je poredniš ga sa životinjom nekakvom. U arapskom se kaže serbehu. Naši periodi to je psovao, nije uvijek psovao, to je šta vrijeđanje, nije to psovanje, to je vrijeđanje. U taj termin može imati znači šire znači, hodno, znači, gdje je došao u kom kondestu je došao u svakvom slučaju hadis ne može biti jasan argument po ome pitanje ne može biti jasan argument po ome pitanje ili znači ukazuje da treba preknemati namaz i zazav da čovjek ne bi sam rijeđao kod je opusalo sebe kako ga i kažu ovaj učenjac isto tako islamski učenjac složni da kada čovjek izgubi pamet kada poludi ili izgubi razum iz drugog razloga, ili bude u, u a, nesvijesti slišati tome da to kvari šta? Abdes, ko svi učenja kad to kvarjam? Pa spravi, zašto sad ne bi kvario? Jel' jaka argumenta? I kako mi? U snu čovjek imali pamet, imali razum. Nema razuma tada, nesta, ima on razum, ali tada razum nije u funkciji. Kao da ga nema. Razumjete? Tako iskaj koji je lud, tako čovjek koji je u nesvesti, kakav radni čovjek koji nesvesti je u snu. Nema razlike s te strane. Znaš kako je sam dubok. Isto je. Pa kaže, zašto kažete da ovdje kvari, a ne kažete da ovdje kvari? Pa su u porezbi situacije, pa je teško odgovoriti na ovo. Teško da pa odgovorim. Jer ako ja kažem da ne, da kvari, možeš reći da i na drugom da kvari. Prodinom moraš da ješ vamo konsenzus, to ja ne mogu, to ne jesmiš. Pa je, znači ovo je ja argumentovim učiniti treće mišljenje je da da san ako je duži da kvari ako je kraći da ne kvari ovo je mišljenje mama Malika po jednom rivajetu u stvari mama Malika je po jednom rivajetu mama Ahmeda i odabro ga imame Zuhri i imame Lauzai oni su hadijs u kome je sa sahabi spavali kažu to je bio kraći san a da duži san kažu meni se hapa neum sa kad uođe da alejhil vudu ko dobro ospava ko ospava fino kaže treba da se abdesi treba da se abdesti. a kaže znači ovo što se oshabla uh, tiče predaje od oshaba oni nisu znači shabal duži san i u predaji drugoj ovaj predaja je ispravna međutim kao riječ ebu horejde kao riječ ebu horejde ne kao riječ kofanita kofanama I drugoj predik koji, koji prenosim na Abbas, koja je slaba Kao riječ im na Abbas, i kao riječ poslanika, samo sam, sam, u svakom slučaju je slaba Kaže se Kaže, mora abdesiti svaki čovjek koji zaste, osim koji simne jedan put ili dva put Simne glavom, ha, jedan put ili dva put, ovo znači nešto kratko, nesmetano uđetni čovjek Kada, znači, malo duže uhvati, treba da se abdesi Četkotno mišljenje da kvari da nekvari kvari abdest osim ako čovjek zaste da je pružen na leđima ili da naslonjen da je naslonjen i dok se kao argument hadis koja bilo ži mladiji zare kutni kome stoji ne treba čovjek kada zaste abdestiti osim ako ako se znači, nasloni ako znači odboji svoje tijelo od zemlje znači nasloni se, odaleže i tako dalje znači da njegov je tijelo nije vidljubim za zemlje i u danes obni malika se prenosi u hadisu koji je dajib kaže se uzvišeni Allah Đelušanu, kada čovjek zaspe na seždi, zaspe na seždi uzvišeni Allah Đelušanu, kaže sada ponosi se pred svojim melecima tim čovjekom i kaže pogledajte moga roba njegova duša je kod mene a kaže znači duša izlazi iz čovjeka, tako duša je kod mene odlazi po i čini šta sve što je po jeste duša je kod mene, a njegovo tijelo je u pokornosti, pa i dušom i tijelom šta, u pokornosti pa kažu dokaz je šta da sam nekvari kvari a bi jel dokaz je nije dokaz Aj aj možemo hadis da, hadis da. Je govorio je dokaz da da sam nekolarab je? nije dos. Nije dos. U hadisu je dokaz da se Allah onosti kad je kazao da je sa robom i zadovoljan ti robom koji je zastupnje njemu u po поводу kao čovjek, na primjer, da je ovdje obavio tava ili dolazi odazid odazid na dan, dan, dan uh, on da bjerma uh, zapolje žrtvo brije glavu ode tavati i tako dalje znači umori se pa zaspe zaspoje u spokojnosti ili i spokojnosti znači spokojnost je bila razom njegovog spavanja tako i u tome slučaj znači čovjek je zaspo na tezi pa će Allah po onosti nalekima da je njegov grob znači njemu pokoran nikad pa niti ukazuje da da da znači spavanje u namazu šta kvari tako je rekao imam bejha amel bejha te kažu, kažu on tako kažu, on tako razumio hadis hadis je hadis je slab, jes hadis je slab nežim na adi, sam je da rekutim s ome sunane, hadis je slab pjeto mišljenje da neće pokvariti adis osim spavanje čovjeka koji je uku, na rukuni, tim ne seđe i ovo je mišljenje, imam ne ovdje ga imam ahmedu u jednoj verziji. Šesto mišljenje, nema argumenta znači do ovo šesto mišljenje ne kvari osim samo čovjeka je ne sreži i ovo je mišljenje mama Ahmeda po jednoj verziji opet i nema dokaza. Sedmo mišljenje ne kvari u, u namazu, u tom slučaju a mimo toga kvari. I ovo se pronosi od Ebu Hanita u jednoj verziji i dokazi ovaj hadis iz četvrte skupine koga smo i osmo smo mišljenje nekvari kvari ako čovjek zaspe da je priljuden znači sa strašnim dijelom tjela na zemlji bilo u namazu ili nimo namaza kada je kazao da tako u namazu sjedi neće pokvariti bilo malo ili puno i ovo je mišljenje mama šatije i oda druga i A što se tiče predaju da shaba, kažu da su so shabi spavali. Šta kažu? Da su so shabi sjedjeli kako? Sjedjeli znači kako su sjedi nam mama. Kada izbred toga nije poslaniko naredio da ponešta abis. Ovo je mišljenje znači imama šafir. Međutim, odgovorili su šafirski i i mamu šafir. U spominju predaj koji bi liželi bez zar, koji imam jer kaže te u njoj, u ovoj verziji, što sam sabiradno, kaže pa bi zaspali, pa bi se, kaže, naslomili na jednu od dvije strane, na desne na rijevo, znači naslomili se potpuno, što ukazuje da nisu šta, nisu sjedili, pa znači ne može biti dokaz. U svakom slučaju, prioritetnije je mišljenje od ovih osam koje sam spomenuli, Allah najbolje zna, jeste mišljenje da sam kvari abdes ako je dubok. Mezo da bio kraći ili duži, ako je dubok san, a ko čovjek znači zastao da je uhvatio i da je izgubio svijest i da ne zna šta se dešavalo oko njega, to kvarijalno. To kvarijal. Abdes. Zamojite no, ma ko je čovjek zaspao da ga je uhvatila, uhvatio ga ona demons pa glavom znači cima to gore Ali čuješ da ljudi kličeju okolo, zna šta se dešavalo. Za neko jače udri vratom odma bi digao glavu. Znači u tom slučaju, kada bi nešto izdišlo od njegovog tijela, on bi šta ostio? Pa se ovaj san odnosi na šta? Na e, ovaj, znači, e, što kada se pominje, da su slavi spavali, to se odnosi, znači, da su spavali na ovakav način, da su dremutkali. Tako možemo kajati. A što je sna, onoga dubokog, to će pokvariti abdust, je a, a, to je mogućnost, znači, da čovjek izgubi, lako mi se da čovjek izgubi abdust jerepid je se taj čas video sam prvi čitao odazav se sa šejhom Albanijem sad nekim se deslo na Mustafa Sedi da je sjedio pored jednog čovjeka na džumu i onaj izgubio abdest to čuo ovaj pored njega sjedio je na taj kad znači kaže mu onaj da probudi ustane kaže mu onaj kaže abdest kaže tako i tako je kaže nije se desilo kaže jeste idi promieni kaže nije. i počela rasprava posle znači posle nakon završene prije namet e, kaže ne kaže da se će kaže nije ne. Ovo je što je spalo, kaže, to se tebi djesto nije meni. Čovjek znači, možda mu se nije sta, on ne zna. Jer tada čovjek zaste, znači izgubi svijet tada se može tako, da tada čovjek treba da, da abdesti. Treba da abdesti. Allah najbolje zna. Iako, braćo, i ova druga mišljenja koja se pomenem, mi svoju težinu, mi svoju jačinu. No, međutim, možda bo ovo moglo biti najjače mišljenje, povezivajući, znači, argumente. Ako bi čovjek zaspao i onda sumnja, da li je dublje, ili lakše. Da li sada ima abdest? Ne. ne. Ima abdest. Zato što je sada gubljenje abdesta šta? Sumlja. A objeđenje je da je imao abdest. Pa sumlja neće potisnuti, kuvati snagu objeđenja. Tako kaže šehekom, sam imate Emil s svojim krpama, ali da je s prvom tomu. Četvrta mm. <gles> <gles> stvar koja kvari abdest jeste da čovjek izgubi pamet bilo da opije se pijan, bilo da boludi ili da uvadi ga nesicica u svakom slučaju akvari šta? ades i tu nema razdruženja među istanskim učinjacima na e, prveta stvar koja akvari je dobir do mjesta pokušat ćemo kodemo mogli završiti to pošto je podože je malo, ali dodir znači sidnog mjesta, dodir znači spolovila, da li kvari abdesu. Mišlje, prvo mišljenje imamo po ome, znači pitanju, imamo četvr mišljenja kod islamske učenjaka. Prvo mišljenje je da dodir sidnog mjesta znači ne kvari nikako Abdes. Ovo je mišljenje mama je Buhanife, jedan i od Malika i ovo je spravo od jednog jela shaba. Dokazi su im naredni. Hadis Falka ibn Alija kaže pitao je čovjek poslanika sa o tolem ododiru stidom mjesta nakon što izme abdista mu je rekao hel huve illa bibatun mink hel huve illa bibatun mink kaže to je samo jedan dio tebe znači to tvoje stido mjesto je kao ruka kao ufok kao noga kad imeš uho trebaš njete abdista ne trebaš kaže sako Isus učeš ta stidom mjesta dio tebe zbog svega da mjenjaš abdesu. I drugi dokazi me kažu nema razilaženja među istanskih učenja kad se ima každe čovjek sa svojim sidnim mjestom dirno, na primjer, stegno. Zato šta? Ne kvari abdesu. Svi kažu tako ruka. Kakva je razlika, kažu, između stegne i ruke? Dajte nam argument. Ako hoćete da ima razlike, dajte nam šta? Argument. Pa u osnovnih diva šta? Stegle, ruka? Isto. Znači nema nikakve, nikakve rande. Drugo mišljenje je da dodir ti do mjesta kazaći znači šta mišljeno su sviđi mjesta kvari abdest općenite. Općenite. Kako? Znači potpuno suprotno mišljenje. Kao kao pogodno o kvaranju abdesta zbog čega? Zbog sna dugo mišljenje je općenito ne kvari, dugo mišljenje kvari, tako ovdje, dugo mišljenje je da općenito kvari. I ovo je mišljenje mama Malika u po poznatom mezhebu ili u po poznatom i vajte od njega, mama Šarpija Ahmer i, i većine ashaba i većine ashaba. Dokazu do su im hadis busre bintu sakwa, prvi dokaz, do ovo, ovo je sto među učenja hadis Halka ibn Alija u prvom slučaju je u drugom slučaju hadis busre pintu tahwan to se to se porodiya hadisi znači ima ima ta sjeta na suprotita i kontradiktornosti đoprečno sa hadisima i pokazao se da ne mogu ne može biti oprečno iz dva hadisa jer dosta nema oprečnosti kaže ibn Hudajine kako bi reći kako se pamti ime Syedus Amjedu tadrib rawi komaje dua hadisa da su oprečna neka mi kaže dođe da da mo ih pomiri da ga naučim kako Hadis razumijeli. Kaže kao nemoguće da je lahom poslanik jednom govorio ovako jedan put. To mi govorimo jedan put ovako, jedan put ovako. Nijenjamo kako se šta sjetiš i kada, kada kak, kak falaš, onda ne, te upika i pomoći da je što razumiješ, pričaš. na no, međutim, u rečima poslanika to nema toga. Jer je izrazita većina Hadisa objava. Znaš tovi Hadis propisati, u nema priče, to je sve objava. To ništa od iz... poslanika, od njegove riječi. Nego je to objava. Hadis nači bus bintu Safwan da da, da, da kvali nači dodaj sidan njesta da kvali Abduskaje men neshe zekrohu fel letawabba. Hadis kogad njebu da'u l-Mesaijka kodatak neshoje sidan njesta neka Abduski. Hadis je vrodo sve. U dugoj predaj od umu habibu stoji, men neshe farđahu fel letawabba. Kodatak neshoje sidan njesta neka štaf. Abduski. Tako s'prenu si od Ebu Horeyri. Tako s'prenu si od durja s'haaba. Ovo su dva najjača mišljenja. Ovo su dva najjača mišljenja. No, međutim, drugo mišljenje ovoj da kvari moglo bi biti jače od prvog. Da dobijem sidog mjesta općenito kvari, abdes, bilo bi, Allah najbolje zna, jače od prvog iz zarednih razloga. Prvo. Hadis Talka, Talka ibn Alija, to je hadis šta? Da? Ne kvari. Hadis Talka ibn Alija je, a, kaže, In illa, min. to je dio tebe je da ne kvari hadim Falka ibn Alija oko njega su istan puno govorili pa ga dajifom i sladim smatraju Ebu Zura razi Ebu Hatim razi to su braće dva imama ovoga ummeta dva velika imama koji po sveme znaju ne zaostaju puno iza Buhari i muslima tu su oni negdje tu su oni negdje za Ebu Zura razi ja neki kažu da je bio šeipan što se tiče hadisa. To nije pogrda. To nije pogrda. To je pohvala. Da se kaže da je šeitan što se tiče znanja i nauke, to nije pogrda. Jer je šeitan učenio še od bilo kog čovjeka, tako. Pa znači, to će ukazati na pretjerano zdanje koje je imao. O cijeli ova hadisa bila. Sve imam neovi kaže, u svojom djelom međmuha, riječ koju je nis prihvatila. Ali je rekao im nemovi, kaže, možnicu stručnjati hadijskih nauka da, hadisa, da je ova hadisa bila mi je složno, ima ulema koja prihatila ovaj hadith ima ulema koja prihatila ovaj hadith starje ilove ulema starje ilove ulema pa ulema hanetijske pravne škole je prihatila ovaj hadith no mi djude ti možda ima u skupinu hadith i slušnjaka je takhuda to je jedan razlog što je hadith salqa ibn Ali'a da mu je pregovarano hadith busre ibn Safvani je šta bintu Safvani je jači Drugi razlog je u hadisu Ebu Horeire koji je u istom značenju kao hadis Busre, znači da, šta? Tak, kvar je Abdes, u njimu stoji jer taj hadis busre, busre Bintu Sapuan je došao je hadis prije a je hadis koji govori, braćo, o nekvareju, hadis Calka, je došao prije hadisa Ebu Horeire koji govori o kvareju. Calk ibn Ali je došao u Medijinu kada Allahu Allahom poslanih poslanih poslanih kvario mesičic, kada je kada je Allahom poslanih gradio mesičic. I nakon toga, kako je biloživno Hibban, nije se više Calk vraćao gdje? U Medijinu. Kaže muhibban, ko kaže da se je vratio, neka mi dođe s argumentom. Sako kada je u sano Neka dođe s argumentom. A Ebu Hurere je primio islam pojehidratke godine. Ne bude kazit, amen hajbar. Godine kada je bila bitka na hajbar. Znači <coughs> šestem, sedmehidratke godine je Pa je ovaj hadis Ebu Hurere došao nakon hadisa tal kaidnualija koji je došao kada Allaho poslani gradio džani u Medini što je bilo je 2000. godine. Odmah, znači naprav dolazko Medini. Pa je bu, Hadis Ebu Hrede došao nakon. Pa je Hadis Ebu Hrede dokljuo čiji Hadis? Tarka Ebu je Hrede. Je. Jer ovo argumento doki je daj. Ovaj došao, pa je Ebu Hrede pransi Hadis nakon da nije da ne kvari. Može to biti argumento? Može, znači može biti, ali ne tome. Zmar vidit ćemo da li može treća stvar Hadis Talka ibnu Alija je na svojoj osnovi šta da? ne kvari a Hadis Busre promijenio tu šta? osnovu, pazite pazite dobro da će ovo biti Hadis Talka ibnu Alija je na svojoj osnovi a to je da dodijem svi do mjesta šta? ne kvari? abdes, to je osnovu a Hadis Busre je promijenio tu osnovu, promijenio kurs za 180 stepenje Pa koji onda hadis ima prednost? Koji mijenja. Jer ova je osnovana. Međutim, kad dođe nešto da ga promijeni, on ima prednost. I onda onda kako, me, kako je kolis tog hadisa koji mijenja? Razumijete? Kako je kolis tog hadisa koji mijenja? Četvrti razlog je da su ravije koje prenose hadis okvarenju obdje sada nije u obroj veći i da su oni poznatiji po i po svome hipsu i po pamćenju. Je to argument, je li nije to nije dobro vidit ćemo još to mišljati zato što je to mišljenje većina shaba je to dokazano? ne može biti dobro većina, nije konsensus većina, ne može biti dobro to i sam slučajno se navode kao argument i šesta stvar u hadisu koga smo spomenuli talka, u jednoj verziji se navode čovjek ja sam bio u namazu kaže pa sam da počešem po svome tegnu Pa sam kaže dotakal u stidnom mjestu Pa mu je To je samo dio Tebe Učinjajci kad govore o ovome Kažu Spoljašnje značenja Mi se ukazuje da je on dotakal u stidnom mjestu Kako? Prekodje će A sabu namazu da bude da mu tako bude otkriveno tijelo Da on dotakal u stidnom mjestu Teško je to svatiti I nije pojimljivo Kažu to je tako će u razinu To je prekodje će u razinu Obačijo što je većina učenjaka što je jače mišljenje imaju mi pamćenje to nije argument. Radi je to tenet. Ako su jedni i drugi pouzdani, al jedni pouzdani a drugi onda ne može biti dokaz da da je u skladu jednim hadisom, osim ako se ne mogu šta pomiriti, pa ne mogu pomiriti. Treće mišljenje je da ako dodatna je sa šahvetom, protivom kvar. Ako dodatna je bez šahvete, šta? Bekvat ako dotakne be šehrete ne kvali. Ovo je mišljenje imama Malika po jednoj verziji i odabrao ve, također šeh Albani od, od savremeni učenjaka. I oni pomiruju so dva argumenta pa kažu hadis palka, kome skažu da ne kvali, to je dodir kako? Bez šehrete. Govorimo sa šehretom, bez šehrete. To je dodir bez šehrete. A hadis busre, kada se ređuje da se promili, to je ako dotakne šta? Sa Pa kažu, a ako ne ti do mjesto sa posejima, moraš promijeniti abdest. A ako ga dotekneš samo onako, kažu, ne moraš. To je, znači, više jedno. I ima svoje mjesto. Ima svoju trežinu zbog pomirenja argumentata. I četko to mišljenje je da je uzimanje abdesta lijepo nakon dodira sti do mjesto, opće ne dodirlo sa šaretom, mjesto, kako hoćete, lijepo je nakon toga da čovjek promijenio Abdus. I ovo je mišljenje imama Ahmeta po jednog verziji i odabrao ga je šehr u samim i u te imije. ga je također u samim učenjaka šehr i mu semin Rahimehog Mahuteha. Samo što on kaže kada je sa šehretom onda je kaže jako mišljenje ili ima kaže mišljenu sužinu koja kaže da treba promijenio Abdus. Prvo haj sad da ova druga skupina koja kaže da ne kvari, da odgovore ovoj koja kvari jer nisu mi oni ovaj šutali nego su govorili znači i nisu prisali nikom argumenta pa kažu, vi ste kažel, kazali da je hadis Talka ibn Alija dokinut hadisom Busre ili hadisom Ebu Horebe koji je primio islam svemeđuske godine je to dokaz da znači će odokidanje? nije, a zašto? se postoji sedam godina razlike u uh, hadisu, i mi kažemo opet da nije dokazao dotiranje. Iako znamo koji hadis prije, rečem, a koji je hadis šta. Sada je, to, no međutim, no međutim, ne kažemo da je dokazao dotiranje, zbog čega? Što ću kažem? Hajde. Zato, braću, što je prosto i mogućnost da je epuholire taj hadis ču od nekog drugoga shaba koji je primio istan prije hiđe, tako? Posto je moguće da je A ashabi su svi povjernimi. Zato mi je kad kažemo ashabo rekao kaži je poslijean i koncerom nije ne provjerao dok je došao taj hadis. Posto je moguće hadis čuo ashab od tabina tabina od ashaba? Posto je da posto ashab čuo tabina tabina od ashaba? Posto Ali imamo takvi 20 hadisa. Ibn Hađer je skupio te hadise, imamo i 20 znamo koji sto hadisi i ovaj hadis je mu uredenio tije hadise. A pa postoji mogličnost da ga je. I on sad tada neće kad da čekal je poslan. on kaže, ko je rekao? Raj je bač kada spredostne hadise kažu, kaže mu čovjek na primjer, kaže, ovo je Jusuf, a ja sam da. ja kažem Jusuf, jer ti si meni pričao da je poslanik, da je od toga i toga, toga i toga, da je poslanik toga rekao tako i tako. Kaže, ja to te nikada nisam rekao. Kaže, nijesi Boga, da to si meni pričao tako. I sad Jusuf spredosti hadisi kaže ovako. Priječao mi je Muhammed, da sam ja njemu priječao, da je meni priječao taj taj, toga i toga i toga, da je poslani kao sene kao tako i tako. On sad vjeruje meni. Ja sam primjer povjedno. I on vjeruje meni. I ne može me utjevati ulažati. Ja kažem, Allah mi s tim priječao ovoj hadisa. On zaboravio, hmm. kaže, on je meni priječao, pa je šta? Stavio težinu tog hadisa na čiji vrata. Na moji vrata. Jer sam ja rekao, ti s tome mi tako i tako. Pa znači je bilo tu presni, tako i Pa Ibnu Abbas kaže, ja sam čuo od, na primjer, od Muđahida, da je učivo za duhovoređenje, poslanik sa osvim rekao. Nije rekao, rekao je poslanik sa osvim direktom. Pa je se obraćao pred tizalstvo hadivskoj nauci, znači je prenošenju hadis. Pa nije argument o dopidanju. ni argument o dopidanju. I jedan jas argument, kažu ovako. Pogledajte logičkog dokazivanja. Kažu, u hadisu je spomenuto da je tidno mjesto dio čovjeka i da zbog toga šta ne kvari abdest pa je kazano zašto ne kvari abdest zašto ne kvari abdest zašto što je tu šta dio čovjeka kada bismo kazali da kvari abdest onda moramo kazniti za to šta nije da zunite to nije dio čovjeka jer dođe tako pa ne može drugačije doći ne kvari ti abdest zato što je dio sebe i nakon toga dođe da kvari abdest onda više šta nije dio sebe Razumijete? Vidite logike koje vam su prilazili u shvatanju argumenta. Izgleda je bilo tako, kada dođe do kidanje, znači došlo je do kidanje da nekvari abnest i došlo je do kidanje razloga zbog koga nekvari abnest, a to je što je dio tebe znači više nije dio tebe. Pa je ovo ja šta? Argument, ali logički argument. Problem je, je argument logika. A nasprom njega stoji šta? Hadis busre. U kome se kaže, ne Pa logika šta? Pada u vodu pada u uvodu kada dođe šarijatski argument. Jer šarijatski argument je došla samo argument, je došla samo da razumije, a logika je došao da razumije argumenta, a nikako da sudi argument. Nikako da sudi argumentu. I kaže, treći argument, dokazi me, kaže, zbog čega ali govorite? I zbog čega dajete prednost jednom hadisu, hadisu busre, da kvari, a imate hadis talka koji ne kvari, zar nije peče da se pomirje, nego da se odbaci jedna skupina. Jel preče je l'će pomjeriti dva hadisa i radi samo dva hadisa ili je preče odbaci jedan hadis. Šta će? Pomir hadis to ja. Ko je taj govor? Pogledaj od tog govora ovo iskopiti. No, međutim ispravno mišljenje Allah najbolje zna da dodje ti do mjesta kvar i at će kažemo ali ne možemo kategorički tvrniti to postavljeno. Na osnovu argumenta je bilo bi jače mišljenje zato što hadis buze jači, a zašto ne kažemo pitanja dok idanje, ne dok idanje, kažemo dva su najveća imama prigovorili bjerozstojnosti ovoga hadisa i ispravljaju da je to slab hadis, da je hadis slab. Pod ono vreme pa kaže kažem da je slab. Ne, međutim, ako nekog učinja podobere da je to hadis jak, kao što učenja sa nepristike pravne škole i kao što ima maniko dobro po njemu i šeha Albani ga podržu u tome da kvarija ako je sa šehevetom, a ne kvari ako nije sa šehevetom, kažemo to je mišljenje, ima svoju težinu, a međutim najprečeji čovjek je najboljeden nakon da bi do lijeka, pomijeni šta? Abdes. Isto tako, je se veže za žen Žena, ako dotakne svoje sviđe mjesto, isto tako mora mora pomijeniti šta? Abdes zbog hadisa, kome Sosanik Sosanik kaže men mjese zakirahu fele te vodba o ejju me imra atin mjese tkaržeha fele te vodba sada čovjek dotakne svoje stidno mjesto neka promjeni abdiz a koja god žena dotakne svoje stidno mjesto neka promjeni šta? abdiz i ovaj hadis ima dobar lanas prvostata brežga ima mahmedu svojom musnadu pa znači ovdje objedinio iako braću je svoji potrebu ovoga hadisa što kaže za ženu jesno nismo nismo u ovome općen Jesto jesno svaki hadis ima svo svoje značenja i pojašnjenja i tako dalje. Ali hadisi koji govore o muškarcima su vjereni za šta? Iz za žene. I hadis po kojem je jebudao kaže se inna nisa'u shaqaiku rijala. Žene su rođena braća muškaraca. Kao rođena brat muškaraca. Kako se to ja? Pali? propisima u pogledu propisa žene su rođena nema Jer šta vredi za jednog brata? Kada jedna brat dio od babe, dobiće i drugi. O tako? Osnogu babu ne prepiše se jednog. O, tako? Dobit će isti dio po šarijatskim podjelama, dobiće isti dio. i Isto vrijede za njih dvojica. Tako za žene, kako vrijedi za žene, što vrijedi za muškarce, tako vrijedi za žene, ostimo za argument koji žene izdvaja iz tog šta? Propuk. Za od muškaraca, kod od muškaraca, kada dođe nešto za žene, to ne vrijedi za muškarce, osim sa argumentom. Tu je ovdje. Znači žena će isto tako dotaknuti, promijeniti javnost. Ako dotakne čovjek stidno mjesto drugog, mislim se, moškaracu dotakne stidno mjesto svoje supruge, ili supruga stidno mjesto svojom moškarbu. Znači, da li ta Nema argumenta koji i ukazuje da trva. Nego se govori kada dotakneš svoje stidno mjesto. Men mesta farđahu, men mesta džkarahu. Ako dotakne svoje stidno mjesto, neka promijeni. No, vidi kada je dotakao stidno mjesto svoje jedne od svojih sutruga ili jedne od svojih robinja, onda ne kvarjavi. Yes. Iako, braći, to postoji razilaženje. To je samo ovako uspud, to postoji Isus pod među čajan smak. Ja mojte, mislim da je to ložno ovaj, ovaj da, da ne kvari. Da je robinja Allahom zadba. Yes. Isto tato, Po ome mišljenju, kada bi žena opravila svoje dijete, ne bi pokvarila abdest. Pokoja, obere dijete i dotakle njegov, pa se kaže, često se pita da li pravim djeteta kvarim abdes. Ne kvari abdest dosta i nekako stoće. To je pokoj zezni su pravnika. Nikad, znači, učinjati nisu govorili da dosta i nekako koja se opere, da je to pokvarilo šta. To ne kvari abdest, ali dosta i sti, kada se govori o djetetu, tako da dosta i sti, dok nesta je šta sporeno. A nije spodno da ostaje mokreće ili, ili ne su preće? Razumijete? Ne je su Ali je preće ovo za slučaju da se promijaju. Preće. Sigurno je čovjek ne promijeni. Ako ne promijeni, mišljava prava da neće biti tešo. Ovo je što spodnjavi za djeti, da ostaje ovo je mišljenje mama Malika i on je svoje mišljenje i mama Zuhrja i Odalje. Da staje ti do mjesta, tu je poistovjećeno namjerno ili namjerno sta? Nema čovjek, znači čovjek dotakne ne namjerno. Čovjek smata da dotakne sigmo mjesto kvarišta, a jeste. I kupa se i dotakne sigmo mjesto ne To je to pojao udis. mabdes. Dobro. A Allahovo kaže O lejsalajkum, tu je rahun fi ma ahta'tum bihi. Volakin, volakin ma ليس عليكم جماهم فيما اخطأتم به نيه واما غريه انا وشمسك فوق غريه شلي ما تعمدت قلوبكم وشترى ستيلة وشترى سترى يلسوك ستيلة وشترى ستخنى نيه فبالو انده آيات نغاو بيت نامي نامي دو دو تسالي نفعل عبد اللهم ربنا لا تآخذنا ان نسينا او اخطأنا gospodo nas, nemoj nas kažnjavati za ono što zaboravimo ili po i, i pogrešimo ha? nije dokaz nije dokaz, ovo je znači dokaz da nemaš grijeha ovo je dokaz da je skinut grijeh ali što se tiče šartova i ruknova to zapamtite, tu ne vrijedi zaborav i namjene, ne namjene ja ću vam došao i zaboravio nije sadistio i kao je on namjene moramo ponoviti pa dobro ima kpa. Allah šun kaže ovdje o, da, da učimo mene kako da dove. Ako po, je, tu čovjek pogriješio zaboravio, jeste. Je čovjek pogriješ pogriješio i preda telam na mazu i predao telam ka trećem rekatatu. Mora mokat četvrti. Mora. Razvijedi to, ti si tu u smislu Allah te neće a, a, kažnjavati u smislu da si učinio grije. Je tu učinio ti pristup. Al neć u ishaden zbutovam dvije, moraš samo dokončit tu. Evo. So te strane. Pa da ako ga za človek dotakne namjerno, namjerno, ako se drži u da kvari, onda mora pomijeniti abdes. Zatim taj tidal mjesta preko nečega ne kvari abdes. Znači preko odjeće ne kvari abdes. Dokaz tome je hadisu kome poslanih razvajem kaže o debu Hureire, koji ima dobar lansk preoslata, ako neko od vas dotakne stidno mjesto, a između ruke i stidno mjesto nema ništa, neka šta? Cekabista. Koliko vas tu doznali? Samo oni? I ovdje je ostalo još, ostalo još peta, stvar ostalan je šesta, stvar o koji ćemo govoriti, to je a, a, jedinje djevinog mesa. Kakav je to propis? Vidjet ćemo mišala stara, to narednih puta nevamo sada vremena za završen, pošto je duže je malo. U svakom slučaju ovdje je u nama govorno još od odstaj znači analnog otvora, da li to otvari, abdes ne kvari, to je sport. spor. Pitalan slučaj sada brali mišljenje, jedan dio da ne kvari, zato što je sugest pomije sidno mjesto. A ne kaže o saradskom, se ne kaže za znači, analni otvor, tako da to bi pomili mišenje, znači ne bi kvarilo abdes, ali nebude zna, a u narednom predanju ćemo nastaviti mišala otjara, pitanje a a jedan jednog i, i, i onda ćemo spomnjati skupinu onda ćemo spomnjati skupinu a ovih de, stvari koje ne kvare ali. možda neki ili postoji izbor neki misli da kvarija ne pari tako da slučajno će biti tema narednog predavanja što ćemo završiti a, a, ovo pitanje jela dejnog mesa u nadamishal kardugen on je tačno sa kodna chod yani suput je na pravi put Oči se da istin Nesnega je pripravljeno te Studio Keser Pripremio je za vas širok izvor Audio i video izdanja i Islamskog sadržaja Potrebne informacije možete dobiti Na kontakt adresi Kellergasse 12 40 20 Austrija ili na web portalu minuslim stačka